Már pedig az lehetetlen, hogy a pontos koordinátákra érkezve ne találjam meg a csillagot. Mutasd a negyven eridani A-helyzetét! Megint csippant a kis kereszt, ami alig egy arasznyival a Nightingale jele mellett bukkant fel. Na várjunk csak! Nem csupán ez a két objektum vált köddé, a többi csillag sem látszott egy jó nagy, kör alakú szeleten. Remegve kifújtam a bent tartott levegőt.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 Másfél órával később elhangzott a várva várt jelentés. Ébresztési fázis zöld. Hálás köszönet. Lefuttattam egy gyors ellenőrzést a skafonderemen, hibátlan állapotban átvészelte az utat, aztán utasítottam a szarkofágot, hogy nyissa fel a fedelét. Egy pillanatnyi csönd, aztán a zár kattant és kinyílt.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 Számítottam erre, hiszen ennyi év után képtelenség, hogy még mindig zizegjen az áram a vezetékekben. A filomelát kellett segítségül hívnom, hogy életet leheljek a zsilip vezérlésébe. Mindent pontosan úgy tettem, ahogy az estekben elgyakoroltuk, de a kiterjesztett valóság nagy segítséget nyújtott. Nem éreztem magam olyan egyedül. Elképzeltem, hogy a mérnökcsapat, akik a küldetésen dolgoztak,